Capitolul 6. Nu prea mă simțeam în stare să fac mărturisiri despre furtișagul de care fusesem atât de neașteptat dezvinovățit. Speram însă că pe undeva mai existau în mine și niște urme de sentimente mai acătări. Față de doamna Joe nu-mi amintesc să fi avut vreo urmă de duioșie în clipa în care scăpasem de spaima de a fi prins, însă pe Joe îl iubeam, poate nu pentru alt motiv pe atunci decât că dragul de el mă lăsa să-l iubesc, așa că față de el cugetul simțea niște remușcări. Îmi stăruia în minte, mai ales când l-am văzut cum își căuta Pila, că ar fi trebuit să-i spun adevărul. Totuși nu i-am spus nimic și asta numai pentru că bănuiam că dacă i-aș fi spus m-ar fi socotit mai rău decât eram cu adevărat. Teama de a nu-i pierde încrederea și de a fi nevoit după aceea să stau singur, singurel în colțul vetrei seara, privind abătut la prietenul și tovarășul meu pierdut pentru totdeauna, mi-au legat pur și simplu limba. Minte am -mi fabrica gânduri bolnăvicioase în care Joe, aflând de fapta mea și stând la gura sobei, netezindu-și perciunii blonzi, nu s-ar mai fi gândit decât la asta. Sau că odată descoperită fără de legea, Joe nu ar mai fi putut niciodată să mă vadă cum mă uit, fie chiar și într-o doară, la resturile de friptură sau de budincă aduse pe masa de a doua zi, fără să-și pună în minte întrebarea dacă nu mă furișasem cumva în cămară. Sau că dacă Joe ar fi aflat povestea și mai târziu, într-una din zile, ar fi făcut remarca că berea e trezită sau slabă, bănuia la că aș fi putut turna catran în ea, ar fi făcut să năvălească sângele în obraj. Într-un cuvânt, eram prea laș ca să fac ceea ce trebuia și prea laș ca să evit ceea ce nu se cuvenea. La vremea aceea, habar n-aveam ce e în lumea asta și nu imitam pe niciunul dintre nenumărații ei locuitori care procedează ca atare. Geniu autodidact! Făcusem singur descoperirea acestui fel de comportament. Cum mă toropise somnul până să ne îndepărtăm prea mult de vasul închisoare, Joe mă luă din nou în cârcă și mă purtă așa până acasă. Cred că drumul înapoi a fost nespus de obositor, pentru că domnul Opsăl sfârșit era atât de arțăgos încât dacă porțiile bisericii ar fi fost larg deschise, probabil că ar fi excomunicat întreaga expediție, în frunte cu Joe și cu mine. Dar, cum era doar mirean, se încăpățână să nu se scoale din iarba umedă atât de înverșunat și atât de mult timp, încât atunci când și-a scos haina ca să fie pusă la uscat în fața vetrei din bucătărie, dovada clară de pe turul pantalonilor l-ar fi putut duce direct la spânzurătoare dacă fapta ar fi intrat în categoria pedepselor capitale. În acest timp eu mă mișcam de colo-colo prin bucătărie ca un bețivan mic, fiindcă abia fusesem coborât de pe umerii lui Joe, după ce dormisem tun și încercam să mă dezmeticesc din și balmeșul de căldură, lumină și sporovăială. Când mi-am revenit, cu ajutorul unui ghion zdravă în încoaste și exclamația întremătoare Poftim ce hal de băiat mai e și ăsta!" venind din partea sorămii, l-am auzit pe geu povestindu-le despre mărturisirea evadatului, în timp ce toți ceilalți sugerau diverse modalități prin care hoțul putuse intra în cămară. Domnul Pambălciuc, după ce cercetase cu atenție locuința, ajunsese la concluzia că omul se cățărase mai întâi pe acoperișul fierăriei, pe urmă pe cel al casei, pe urmă se lăsase pe niște frânghii făcute din fâșii tăiate, din cearșafuri, prin hornul de la bucătărie. Și cum domnul Pambălciuc era o persoană care știa ce spune și mai avea și brișcă, consimțiră cu toții că probabil așa se petrecuseră lucrurile. Domnul Opsel strigase într-adevăr, cu putere... Nu! cu un glas ostenit și răutăcios, acum nu avea nicio altă teorie și nici haină pe el, nimeni nu-l mai lua în seamă. Ca să nu mai vorbim, că stătea cu spatele la foc ca să se usuce și turul pantalonilor îi fumega cumplit, ceea ce nu prea era în măsură să inspire încredere altceva n-am mai auzit în seara aceea căci sora mea m-a înșfăcat să mă trimită la culcare întrucât era necuvincios să picotesc în fața oaspeților m-a târât până în pat ținându-mă cu o mână atât de grea încât aveam impresia că urcam scările încălțat cu 50 de perechi de ghiete și toate se loveau de colțurile treptelor Starea mea sufletească despre care am mai spus începuse înainte de a mă deștepta a doua zi dimineață și dură mult după ce povestea se stinse și nu mai fu pomenită decât în niște împrejurări aparte.